Och det fortsätter den trenden redan nu och åsikten hos svenskarna är att det går i mer negativ riktning. Alltså massinvandringen är inte lika populär längre och SIFO konstaterar också att Sverigedemokraterna är det parti som går starkast framåt. Det fick vi bekräftat i kyrkovalet men vi får det också bekräftat ständigt och jämt av opinionsmätningar. Sen har jag också, jag brukar normalt aldrig citera ur tidningen Expo men den här gången ska jag faktiskt göra ett undantag. Eh, expo nummer 3 2013 och eh, på sidan 9 där så står det att eh, bland unga första gångs visar statistik från Statistiska centralbyrån eh, att en, en utjämning har skett från 2006 till 2010 den tidigare mycket tydliga skillnaden mellan manliga och kvinnliga väljare har utjämnats. Nu, nu sympatiserar 11% unga kvinnor respektive 13% unga män med Sverigedemokraterna. En färsk sifo från augusti 2013 visar att Sverigedemokraterna stärker sitt stöd bland samtliga kvinnliga väljare. Och varför skulle de inte göra det för en i högsta grad kvinnovänlig politik? Apropå detta, under den här helgen som programmet går ut i heten första gången, alltså vecka 39 så har också SD Kvinnors förbund årsmöte jag tror det var uppe i Dalarna, jag har sett en del facebookande om detta tänkte också en debattartikel som jag tänkte ta som Björn Söder har skrivit på SVT-debatt alltså Sveriges Televisions debattsida på internet den har rubriken att Socialdemokraterna fortsätter att ljuga om hur vi i Sverigedemokraterna röstar. Det är anmärkningsvärt att Stefan Löfven, Socialdemokraterna, påstår att vi Sverigedemokrater i åtta fall av tio skulle stödja regeringen. Och därmed vara orsaken till att alliansen sitter kvar. Under riksmötet 2012-13 röstade Sverigedemokraterna vid 54% av omröstningarna tillsammans med regeringen. För Socialdemokraternas del var motsvarande siffra 49%. Vi är ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn. Vi är ett mittenparti, skriver Björn Söder. Under ett par års tid har vi nu hört de rödgröna partierna hävda att Sverigedemokraterna i åtta fall av tio röstar med regeringen i riktans voteringar. Det är direkt felaktigt. Redan den 5 juli 2012 skrev jag en artikel om omröstningssiffrorna från riksmötetsperioden 2011-12. Syftet med min artikel var att redogöra... För de korrekta siffrorna och att en gång för alla slå hål på den rångbild som inte minst journalister, våra politiska motståndare och andra opinionsbildare sprider. Oberoende av antalet epitet och antalet felaktiga påståenden som kastas mot oss så är Sverigedemokraterna ett mittenparti. Det är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi är å ena sidan förespråkare av en starkt A-kassa, förbättrade villkor för landets sjuka och en välfärdig världsklass. Å andra sidan vill vi rusta upp Sveriges försvar, se hårdare tag mot kriminella individer och sänka skatterna för landets pensionärer. Vi är ett mittenparti. Under Almedalsveckan den 5 juli intervjuades Stefan Löfven av SVT Godmorgon Sverige- Löfven hävdade felaktigt att vi skulle vara anledningen till att regeringen sitter kvar och att vi åtta fall av tio stödjer den sittande regeringen. Det måste anses vara högst anmärkningsvärt, om än kanske inte förvånande, att en partiledare för Sveriges största parti inte har bättre koll än att fara med osanning. Det är även förvånande när Tommy Möller, professor i statsvetenskap, i Agenda den 22 september säger att vi för det mesta röstar med alliansen. Det finns därför anledning att återigen återknyta till hur det faktiskt ser ut. Det stöd man menar att vi ger till regeringen är i allra högsta grad både felaktigt och överdimensionerat. Vi lät riksdagens utredningstjänst utreda hur många gånger oppositionspartierna har röstat tillsammans med regeringen under riksmötet 2012 13 Sverigedemokraterna röstade vid 54% av omröstningarna tillsammans med regeringen. För Socialdemokraternas del var siffran 49%. Miljöpartiet röstade i 48% av fallen med regeringen och Vänsterpartiet i 30% av fallen. Vi kan därför återigen konstatera att Socialdemokraternas påstående är en ren lögn. Om regeringen regerar vidare tack vare oss är det i nästan lika hög utsträckning också tack vare Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Dessutom finns det en annan intressant underliggande faktor vad gäller ovanstående omröstningsresultat. Regeringen har valt en ny taktik. En taktik vars innebörd är att de vid väldigt många tillfällen inte valt att begära omröstning. Statistiskt innebär det att det, blivit, att det har utblivit omröstningar där regeringen med all säkerhet skulle ha gått mot nederlag. Således stämmer inte siffrorna för något oppositionsparti. I realiteten är de lägre med tanke på att regeringen vid 84% av tillfällen har valt att inte begära omröstning. Vi stöder alltså inte regeringen vid åtta tillfällen av tio, vilket vi nu kommenterar för tredje året i rad. Givetvis är det så att den ohederliga retorik man framför i just detta avseende enbart har att göra med att man vill använda oss som en svart petter. Vi hoppas att den kommande riksmötesperioden kommer att handla om sakfrågor. Parkkastning och ohederlig argumentation har inte i Sveriges högsta parlamentariska församling att göra, skriver alltså Björn Söder, partisekreterare och gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen. Jag har säkert hört på sistone att eh, det har blivit mycket rabalder i media om eh, den här registreringen av romer som uppmärksammades av dagens nyheter här om veckan. Och eh, Sverigedemokratiska riksdagsledamot Toralf Alfson skapade rubriker i sociala medier under med blogginlägget inte lätt att vara polis. Vissa tolkade det som ett försvar för registreringen av romer, men det är felaktigt säger SD-politiken. Det står ingenstans i hela blogginläget att alla romer ska registreras. Jag tycker absolut att det är fel att registrera spädbarn och avlidna- om man registrerar dem med deras etnicitet som grundorsak, säger Toralf Alfson. Men hos polisen har man krav på sig med uppklaringsprocent- av både media och rikspolischefen- och samtidigt måste ju polisen kunna registrera kriminella grupperingar. På sociala medier har blogginläget uppfattats som att Toralf Alfson- jämställer kartläggningen av romer med islamister och kriminella MC-gäng- men det är helt fel, säger SD-politiken till barometern. Även när det gäller islamister och MC-gäng har polisen säkert uppgifter och kartläggningar. Det kan ju bli någon form av etnicitet där också. Bara det är inte grundorsaken. Men min röda tråd är att det inte lättar att vara polis idag. De blir kritiserade för bruk av övervåld ibland och för att inte ha tillräckligt med resurser, säger Thoralf Alpsson. Och Thoralfs blogginlägg skrevs alltså i kölvattnet efter dagens.